Civil rádió FM 98 az emberi hang Kreta kör disputa a cselekvés művészetéről a műsor alatt véleményükkel hívnak bennünket a d 89 es számon. Köszönöm a kedves rádióhallgatóknak, Lakatos Gyula vagyok. A kréta körmai adásában egy olyan aktuális eseményről beszélünk, ami Magyarországon jelenleg folyik. Ez pedig nem más, mint a Születés Hete, ami ugye vasárnap, 4-én kezdődött, Anyák napja alkalmával, és egész héten tart nagyon sok országos rendezvény, és ezzel kapcsolatban fogunk most beszélni és kérem önöket, amennyiben a vélevényük, hozzászorlásuk tegyék meg. Hívhatnak minket a 48909-99-es számon, illetve a 0630 228 számon, mely utóbbira SMS-t is küldhetnek állandó beszélgető társammal Bányai Gézával. Várjuk önöket, és van két kedves vendégünk a témában, Berejteiné Szurtusz Erika, és a másik kedves vendégünk Hazai Merindos szeretetek, köszöntelek benneteket itt. Kedves hallgatók talán már emlékeznek arra, hogy volt ebbe a témában, ha jól emlékszem, tavaly egy beszélgetés, amikor egy tragikus kisbaba haláleset kapcsán az otthon szülés, ugye nagy média visszangot kapott, és akkor is beszéltünk. A dúlák szerepéről abban az esetben és most is ezt a születés hetével kapcsolatban a kedves vendégénkkel azt szeretnénk megbeszélni jó alaposan, hogy tulajdonképpen kik a dullák miért fontosak és milyen hagyománya van ennek a dólaságnak, nálunk, Magyarországon, illetve a világban. Hát tisztátok is akkor a kedves hallgatók számára, kik esetleg nem tudják, hogy a születéssel kapcsolatban, a szüléssel kapcsolatban ez a különleges szó, ez a dula, ez hogy jelenik meg, mint is jelent? Hát tulajdonképpen a dula az egy görög eredetű szó. A jelentése az, hogy asszony társi segítő. Az gyakorlatban ez annyit jelent, hogy egy olyan nőtársról van szó, aki már először is szült. Tehát ez nagyon fontos, hogy van saját szülés tapasztalata és elvégzett egy olyan speciális képzést, tanfolyamot, amelyen megtanulta azokat a segítségnyújtási lehetőségeket, amelyekkel mind a várandóság alatt, mind a szülés folyamán, mind a gyermekágyas időszakban támogatni, segíteni tudja a szerint gyógyító erejével a kismamákat. Ez a mondat a természet, szelid gyógyító, szelid erejével. gyógyító erejével, ez, De hát ez azt jelenti, ez jelent? hogy nem gyógyszerekkel avatkozunk be, hanem például homeopátiával, gyógynövényekkel, illóolajokkal, relaxációs technikákkal, masszázsokkal, és hát a a való szeretetteljes ráhangolódással, odafigyeléssel segítjük ezt az időszakot. Mi a különbség a dúla és a bába között? Az a különbség, hogy a bába az először is csak és kizárólag otthon szüléseket kísér, tehát kórházi szüléseket nem kísér, kórházi szüléseket a szülésnő kísér. A bába csak otthon szülésekhez jár. A dúla az járhat kórházi szülésekhez is, és otthon szülésekhez is. Ezt mindig maga a dúla dönti el, hogy hova szeretne járni. Vannak olyan dúlák, akik csak kórházakba járnak, vannak, akik csak kizárólag otthon szülésekhez, és vannak, akik vegyesen ide is és oda is. De a dúla is vezet lesz szülést egyébként? A dúla konkrétan nem a szakmai feladatát végzi, tehát nem szakmailag ügyeli a szülést, hanem sokkal inkább lelkileg és fizikailag támogatja a kismamát és a kispapát is, hozzá kell tennem. Nem helyettesíti sem az orvost, sem a szülésznőt, de viszont nagyon jól kiegészíti a munkát. De akkor még van egy szereplő, a védőnő, ehhez hogy viszonyul? Hát a védőnő... Kitalálták azt, hogy legyen bába, meg legyen védőnő, vagy szülész. Tehát ezek valami ki volt találva, de úgy látszik, mégsem működik olyan jól, hogyha a dullára szükség van. Igen, mert a védőnőnek az a szerep, hogy a védőnő tulajdonképpen a várandóságot kíséri végig, de pont a leglényegesebb időszak, ugye, a szülés az az ő életéből kimarad, mert a szülésnél nincsenek ott a védőnők, aztán a szülés után a gyermekágyas időszakban megint ott vannak, de nagyon fontos, hogy legyen egy olyan kapocsa kismamánál, egy olyan, olyan már jól ismert, szinte barátnő, aki, aki a szülésnél, ami a leglényegesebb dolog az életében, azt ne hagyja ki. És hát a védőnöknél ez a rész, ez kimarad. Úgyhogy a dúla az ott van már a várandóság előtt, a szülésnél is, és a szülés után is. Tehát egyben látja ezt a folyamatot, és ezért, ezért tud legjobban segíteni talán úgy mondanám, mert, mert, mert egymáshoz tudja kapcsolni ezeket a folyamatokat, és látja, hogy mik voltak a várandóság alatt, esetleges előjövő problémák, hogyan zajlott a szülés, és ennek tükrében hogyan tud majd segíteni a gyermekágyas időszakban is. De a védőnökre is nagyon nagy szükség van, tehát a védőnökkel is nagyon jól együtt tudunk működni, csak hát nekik pont a lényeg, ugye a szülés rész az kimarad. Megkérdeztetem, hogy te egy dúla vagy? Én dúla vagyok. A igen. Melinda? Én egy anyuka vagyok, aki dúla segítségével és támogatásával és Erika szült. volt a, a dúlád? Igen. Akkor ezt meg lehet tudni például, oké, ezt én értettem meg, biztosak benne hallgatók is, hogy hogy van ez. Mi alapján döntél egy anyuka, hogy ha már dúlát akar választani, hogy akkor, hogy XY személy neki dúla lesz. Van egy lista, amit eléadnak, vagy fölállnak sorban, mind a az azonosításnál a rendőrség, és megnézik, ki a szimpatikus, vagy hogy van ez? Egyébként így. <gül> Csak nem állnak föl sorba, tehát ez egy ilyen teljesen bizalmi kapcsolat, úgyhogy abszolút a személyes szimpátia az alapja. Úgyhogy egy, egy, egy megismerkedés, egy rálátás kell hozzá szerintem. És te miért gondoltad azt, hogy te egy dúlával szeretnél kapcsolatot teremteni, és nem a hagyományos módon? Ma már így ki lehet ezt fejezni, hogy hagyományos gond, nem a Igen. megszokott, hogy elmiszomkor kell. Tehát a kórházi hagyományos szülés, az ugye úgy néz ki, hogy van egy szülés orvos és van egy szülésznő, akit lehet választani, vagy, vagy nem, vagy aki adódik. És, és hát ugye ott van az apuka rendszerint. Mi is egy ilyen szülésben gondolkoztunk, de így éreztem, hogy valami még hiányzik, illetve hallottam és olvastam sokat erről a dúlaságról, és... És én a szívemben egyszerűen úgy éreztem, hogy nekem szükségem van egy asszonytársra, aki, aki segít, aki előttem járt ezen az úton, és hogy tud, tud engem támogatni, mind lelkileg, mind, mind fizikailag. Úgyhogy végül is úgy, ére, úgy érzeztem, hogy ez, erre szükségem van, és megtaláltam hozzá a megfelelő embert. Ez a dúlaság, mint intézmény, ez hogy is mondjam, ez teljesen önkéntes munkán alapszik, vagy pedig van valamilyen, nem tudom én, térítéssel jár, vagy hogy működik ez, illetve külföldön, ahol esetleg elterjedtebb, ott, ott mibé alakult, tehát mennyire épült be a, a teljes rendszerben? Hát úgy tudom, hogy külföldön, egyes országokban már a dólákat társadalékosan elfogadják, és a kórház dolgozóivá választották őket, tehát be akár fizetést is kapnak. Igen, így van. Tehát a kórházban ugyanúgy, mint a szülésznők, mm -hmm. vagy a műtősök, vagy bárki, ügyeletet tartanak, és ha jön egy aktuális kismama, aki éppen dólával szeretne szülni, akkor az éppen beosztott ügyeletes dólát az azonnal mellé is rendelik, és rendes fizetést kapnak. Nálunk Magyarországon ez még úgy működik, hogy van egy egyesületünk, a Magyarországi Dólák Egyesülete. Én is ennek vagyok a tagja. És... Tulajdonképpen nem önkéntesként dolgozunk, hivatalosan munkakönyvel dolgozunk, tehát van munkakönyvünk, és van egy, egy, egy limitált összeg, ami ajánlott, aminek ajánlott a befizetése. Ez most. Körülbelül 30 ezer forint, de természetesen ettől el lehet térni. Tehát ha, ha egy kismama úgy keres meg, hogy, hogy ők anyagilag nagyon rosszul állnak, és neki ez, ez nagyon sok, ő ezt nem tudja bevállalni, akkor minden dula szíve joga eldönteni, hogy, hogy ő neki megéri vagy nem éri, én például nagyon sokszor vállaltam már úgy is szüléskísérést, hogy, hogy ingyen. Tehát, hogy uh -huh. nem kértem érte Te semmit. Ez Magyarországon ez egy ilyen kvázi vállalkozás féleként Hát, valami hogy... hasonlónak uh -huh. mondható, de hát végül is úgy hivatalosan mondom, munkakönyvvel dolgozunk, uh -huh. tehát, tehát nem feketén. És én, én, ez most az én példám, én mindig rábízom a kismamákra, hogy mennyit szeretnének adni, amennyit úgy gondolják, hogy megéri nekik, uh -huh. van rá lehetőségük, anyagilag ezt ki tudják fizetni, amennyi tényleg beleférnekik, de körülbelül ez a 30 ezer forint az, amit, amit úgy átlagosan szoktunk javasolni, hogy ha ez, ez nem gond... több hetes, akkor vagy több hónapos kísérés jelent? Ez egy több hónapos. több uh -huh. hónapos Ö, Nagyon érdekes, mert vannak olyan mamák, akik még nem is estek teherbe, még nem is várandósak, és már kiválasztanak engem, dúlájuknak. Tehát ilyenkor már a baba megérkezését, vagy megfogantatását is úgymond végig aszisztálom. <gül> Aztán van olyan mama, aki a várandósága eleje vagy közepe táján keres meg, és van olyan is, aki a a szülés előtt két héttel, mert akkor érzi úgy, hogy összecsaptak a feje felett a hullámok, és most nagyon kell neki valaki, aki támogatni tudja. Tehát mindenkinél más, de általában a várandóság alatt, tehát egy több hónapos folyamat ez, amíg mi megismerkedünk, és éppen ezért ö, szokták sokszor mondani, hogy hát a dúla az, mint idegenként van ott, és hát minek? Még egy idegen oda a szülőszobára. Hát pont ezért nincs erőszó, hogy idegenek vagyunk, ugyanis a több hónap alatt rengeteget találkozunk, sőt, a Szülés felkészítést is én tartom a kismamáknak, és egy olyan nagyon-nagyon intim, bizalmi, barátnői kapcsolat alakul ki közöttünk, hogy sokszor a saját szüleivel vagy édesanyjával, barátnőivel nem tudja megbeszélni azokat a problémákat, amiket velem dúlával megtud. Úgyhogy ez, ez egy fantasztikus dolog, és, és ez nagyon fontos, mert hát a szülés is egy nagyon intim, intim, ugye, intim dolog, tehát oda nyilván egy idegent nem fog az ember beengedni. Tehát mi nem idegenként, hanem egy nagyon-nagyon jó barátnői viszonyban vagyunk, mire a szülőszobára kerülünk. És itt szokott felmerülni különben a kérdés, ami nálunk is felmerült, hogy az apuka szerepe, hogy az apukák ilyenkor kicsit ellenérzések merülnek föl bennük, hogy hát minek, minek még egy lelki segítő, hiszen itt vagyok én, én vagyok a gyermek apja. És, és mégis azt kell, mondjam, hogy más, más a dúla szerepe. Tehát egészen más az a fajta intimitás, amivel az apa van jelen, és tényleg csak lelkileg támogat, és más az a, az a dúla, aki, aki szakértőként is, és lelki támaszként is jelen van a szülésnél. Úgyhogy hmm. szerintem ez a kettő nagyon jól megfér egymás mellett. Van olyan kérdés, amit csak a túlával beszélsz meg, de a férjeddel nem? Nekem speciál nem volt, de el tudom képzelni abszolút, hogy van olyan intim téma, amit nem biztos, hogy a férje elé tár valaki. Úgyhogy Vagy lehet, hogy a férje korgulhat. ezt nem tudja, tud hozzászólni, tehát ha ezt az ember nem tapasztal, akkor ez csak egy hogy mit mondjon, igen. Igen. Ez, ez hogy ment a, a múltban? Tehát valami nekem azt súgja, hogy mondjuk sok-sok évvel ezelőtt, vagy, vagy mondjuk inkább egy ilyen természeti népnél, hát ott is ugyanannyit kell tudni a szülésről, mint most, hogy egy tanfolyamat kell hozzá mi, tehát nekem ez nagyon furcsa. Ki volt az, aki fölkészítette annak idején a, a szülőanyát, hogy azokat a dolgokat tudja, amit úgy gondolnak, hogy a szüléshöz tudni kell, és nem természetesen adódik magától, hogy az a rájön vagy az, az, az, az úgy jön. Én annyit tudok erről, bocsánat. Hogy, hogy nem az anya volt az, a természeti népeknél is, meg a múlt van itt nálunk is ebben a kultúrkörben, és nem az apa, aki, tehát nem a férj, aki jelen volt a szülés, mert ők ki voltak zárva. Az anya Kizárása az egy ilyen szimbolikus dolog is, hogy a, a szülőnő az ő maga válhassék anyává, és ne egy lány szerepben legyen jelen ebben a helyzetben. És hogy ilyenkor jöttek be, gondolom, rokoni nőtársak, illetve ilyen különböző más funkció nőtársak. Tehát a lényeg az, hogy női segítők, meg mm -hmm. hát a bába asszony. Tehát hogy az idő folyamán, amit a Gézait felhozott, az valahogy, valahogy, Nekünk valahogy ez elmaradt, Úgy tűnik, nem? hogy ma ez elveszett ez a tudás, és most vagy mert mert legalábbis ezt... ezek, a, ezek a kapcsolatok vesztek el, és ezzel nem működik. És hiszen technokratizáltá vált a szülésbe, került a kórházba. Nagyon óvatosan teszem fel a kérdést, mert nem véletlenül se szeretnék senkit a méltóságában megsérteni, de maga a szülés az végül is egy természeti folyamat, nem? Tehát az állatvilágban nincsenek se szülőnök, se duglák, se semmi, hanem hanem az állatok ösztönszerűleg tudják, hogy mi. Nem csak tegyen. az állatok, az emberek, az de, embernők de, is. Ez tudják a kérdés, csak hogy, hogy ez mennyire, mennyire működik, és akkor tulajdonképpen ez a sokfajta segítő, ez mennyiben indokolt, vagy pedig ez egyszerűen csak a mai kornak egy, egy tünete, hogy ennek, ezek nélkül mi mégis képtelenek vagyunk működni. Persze az ember ö, azért nem olyan, mint a, a, a, a, hogy mondjam, tehát azért sok évig kell gondozni, mire ugye föl lábra, ásat egy kis bocsi amelyik öt perc múlva már a saját lábain áll. Tehát azért nagy különbségek vannak, azért ezt látjuk. Főleg értelmileg az ember egészen nagy fejlődésen megy át. Szerintem még a testünk az eléggé ősi, és nagyon megugrottat a, a szociális társadalmi fejlődésünk sokkal-sokkal előrébb jár, mint a testünk. A testünk az még őskori, és de ezek, az ősi, ezek az ősi bennünk, programok ezek ott vannak csak, bennünk, csak szerintem tudattilag vagyunk egy kicsit áthangolva, hogy mint, de hogyha de. ezt elfelejtenénk, és hogy segítségre van szükségünk, hogy az ősi hanghoz visszataláljunk, és a dúlák ebben segítenek nekünk de. ráébrezni, hogy képesek vagyunk rá, és ott van bennünk. Igen, és hát tulajdonképpen én úgy gondolom, hogy régebben ugye a családok is egész máshogy éltek, tehát nagy generációk éltek együtt rengeteg gyerek született, otthon született a gyerekek többsége. Tehát a lányok, akik nő, növő lányok voltak, családtagok, szinte mindegyik lány látta, hogy, hogy szül a nővére, hogy szül az édesanyja, akár az ő tizedik kistestvérét, hogyan szoptatnak. Na most ebből a mai nők teljesen kimaradnak. Ugye külön-külön élünk, el vagyunk szeparálva egymástól, és sokszor kismamáim megkeresnek úgy, hogy már 30 éves, és életében még egy szopó csecsemőt nem látott. Életében még szülést nem látott. Tehát ezek a mai nőkből teljesen kimaradnak, ugye? Hát ez a társadalom miatt van. És hát, hogy a, a, a szülések nagy része bekerült a kórházakba, a kórházakban pedig hát tudjuk, hogy teljesen más rendszer szerint történik a szülés levezetése, mint otthon. És éppen emiatt a nők valahogy egy kicsit a nőiességükben ö, hátrébb kerültek, tehát valahogy nem ö, hiszik el magukban, nem hisznek magukban annyira, hogy igen, én ezt egyedül meg fogom tudni csinálni, elég csak a testemre és az ösztöneimre hallgatni hanem inkább az van bennük, hogy én bemegyek a kórházba, és majd a köpenyes orvos, aki mindent tud, majd ő levezeti a szülésemet, és megmondja, Sőt, hogy én hogy esetek szüljek. az valódi műtétet is csinálnak belőle, igen. hogy igen, a dolog ne legyen azért annyira egyszerű. Holott, igen. tehát nem meri rábízni a saját nőiességére, nem bír, bízni a saját ösztöneiben, hogy én igenis fogok tudni szülni, és akkor majd fog jönni az az érzés, az az erő, ami engem irányítani fog. És, és nem kell gondolkodnom azon, hogy most ez jó vagy nem jó, hanem ösztönösen menni fog, mint ahogy az állatoknál. Most itt van még egy fontos kérdés, ami, ami részben valószínűleg összefügg azokkal az esetekkel is, ahol, ahol eh, eh, kis babák meghalnak, mert hát azért előfordul ilyen. Kórházban is egyébként ugyanúgy, mint kórházon kívül, tehát azért egy ponton túl nem lehet ezért médekezni. De a, a kórházi szülésnél, sokkal inkább programozott a szülés. Ezt ugye így is nevezik, és nagyon gyakori Magyarországon különösen ez a injekció, olyan epidurális, tehát egy ilyen injekciót adnak be a, a nőnek, hogy egy adott órára, amikor ráír az orvos, akkor ez a szülés lebonyolítható legyen. Na most, ha ezt teljesen ráhagyjuk a természetre, akkor mennyire csökken annak a a, a, a veszélye, hogy mondjuk császármetszéssel kelljen kivenni a babát, mert ez ilyen ez programozott szülésnél a végén ez van, hisz a természet nem nagyon segít ilyenkor, hanem szinte egy bénult anyából veszik ki a gyermeket. Most nem is csak képletesen, nem valóban is. És a, a ő, tehát mennyire, mennyire lehetnének ezek elkerülhetők Beleértem ő a gátmetszést is, ami ugye aztán abszolút rutin. Igen, igen, igen. Hát statisztikai adatokat tudok mondani, nagyon jó statisztikáink vannak, amelyeket már így évtizedeken keresztül vizsgálnak, figyelnek. A dúlával szült anyáknál határozottan sokkal kevesebb a császármetszés aránya, a, a vákumos vagy fogós szülés aránya. Vákumos szülés is van? Van, hogyne, rengeteg. Hát borzalmas, mert rengeteg. az abortusznál használják még azt a vákumot egyébként. Rengeteg. Tehát maga a, a, a, a neve is borzalmas. Igen, Igen, van. A fogós is Akkor maga, maga az epidurális, tehát az érzéstelenítés is, hát a dúla mellett sokkal ritkábban szükséges, hiszen a dúla, a vajudás 99%-ában azon van, hogy természetesen csillapítsa a fájdalmat. Mégis mikor fordult el, hogy mégis szükség van rá? Előfordulhat abban az esetben, hogyha egy nem várt esemény következik be, és például hirtelen valami miért kiderül, hogy a baba veszély állapotban Értem. van, és rosszul érzi magát mélyen belül, és gyorsan meg kell születnie. Ilyenkor természetesen a, a dúla az nem szól bele, hanem az orvos dönt, Melyikor és akkor mert ez életmentés, Igen. így van, ilyenkor megtörténhet. De, de hogyha a mama megfelelően fel van készítve, ezt nagyon kihangsúlyozom, hogy nagyon fontos a lelki felkészítés a szülés előtt, meg az ottani lelki támogatás is, akkor, akkor nagyon nagy mértékben lecsökken ezeknek a beavatkozásoknak a, a lehetősége. Én azt tenném ehhez még hozzá, mint nem szakértő, hogy... Hogy az állatvilágban is úgy történik egy szülés, hogy az állatmama keres egy nyugat, békés zugot, ahol ő megelli a kicsinyeit, és ha bármilyen közbeavatkozás történik, veszélyt észlel, akár egy ragadozott, akár bármik furcsa zörejt, vagy bármit, akkor le tudja állítani hormonálisan a saját szülését, arra megy és keres egy másik nyugat helyet. Ezáltal késleltetni tudja. És hogy a nőknél ugyanezt történik, hogyha minket ére sok hatás, legyen az, ez egy, egy durva fenyegető hangú beszólás, vagy egy bármilyen rossz gondolat, vagy egyszerűen csak a bizonytalanság érzés, hogy, hogy magamra vagyok hagyat, vagy egy olyan a esemény. Az a kopár. Életen, a környezet, a igen. igen, hogy miket hall ott a másik szobából, tehát rengeteg-rengeteg olyan sokkoló élmény érhet minket, amitől egyszerűen hormonálisan lelassul, vagy akár leáll a szülés, uh -huh. ilyenkor jöhetnek a jók és beavatkozások, a gyorsítás, uh -huh. a komplikációk, tehát én azt gondolom, hogy ezért nincsen komplikáció, vagy minimális a komplikáció, amikor egy nőt békén hagynak, és a saját ritmusában, a saját biztonság érzetének a teljes élvezetével szül, Ülhet, és akkor nem, nem érzi azt, hogy le kell állítani a folyamatot. Lehet, hogy fura kérdés lesz. Férfi lehet dúla? Azért kérdezem, ne mert hát, ugye... Ed... Csak a szült. <laughs> csak ha szült, igen. Azért kérdezem, mert ugye arról volt szó, hogy a dúla az lelkileg is felkészíti az édesanyát. De egy, igaz, hogy az apának más a funkciója, de egy apát egy úgydonsült apukát nem kell erre felkészíteni valamilyen módon, hogy a kedves feleségével, a lendőanyukával esetleg megtanuljon egy olyan másfajta kapcsolattartási rendszert, amit eddig ő nem is ismert? Nagyon-nagyon fontos. Nagyon fontos a papák felkészítése. Én a saját szülés felkészítéseim során mindig megszoktam kérni, hogy legalább egy alkalommal legyen ott az apuka, amikor részletesen kibeszéljük a szülést, mert mert, hát hiszen ugye egyértelmű, hogy az apa maga nem szült, tehát magát az élményt nem ismeri. Valószínű nem is nagyon szokott járni rendszeresen szülésekhez. Az esetek többségében, életében először van ilyen helyzetben. Ugye a saját kedveséről, a saját gyermek megszületéséről van szó, tehát tudatalat is izgul, még ha letagadja, akkor is izgul. Na most ez a tudatalati izgalom, ez, ez mindenféleképpen átjöhet, és, és áttevődhet a kismamára, és, és befolyásolhatja a vajudás haladását, és hát a vajudás alatt történhetnek ugye olyan, olyan helyzetek, egy aktív vajudási szakban, amiktől, aki nincs erre felkészülve, bizony megijedhet ijesztővé válhat, úgyhogy az apáknak nagyon fontos a felkészítés, erre nagyon oda szoktam figyelni, és bizony sokszor jön a visszajelzés, hogy de jó Erika, hogy ezt is elmondtad, meg ezt is elmondtad, mert ott bizony akkor nagyon megijedtem volna, amikor meglátom, hogy most éppen milyen hangokat ad ki a párom, mert ilyen helyzetben még nem látja őt soha, nem látta őt soha, tehát ez neki akár bizony ijesztő is lehet. De akkor dúla nem lehet a férfi. De minket. férfi akkor lehet? Tehát egy férfitől nem jobban elfogad egy másik férfi hasonló jelögi jó aki mondjuk már részt vett ilyenben, mint egy hölgytől? Ö, most Magyarországon én úgy tudom, hogy talán egy vagy kettő férfi dúla van. Tehát van, létezik. Mert bocsánat, ők, hogy úszták meg azt, hogy a saját élmény hiányába dúlák lehet? Úgy, hogy én azt hiszem, hogy mindkettőjüknek van már legalább négy gyereke, mm. és ben voltak a szüléseknél, és ők egy ilyen nagyon spirituális, és nagyon kicsit más típusú férfiek, mint ugye az átlag férfi, szerintem én ismerem mindannyiukat, és valahogy nagyon rá tudtak hangolódni erre a folyamatra. Elképzelhető, hogy előző életükben ők voltak, és rengeteg gyereket szültek. Ki tudja, nem tudhatjuk. De hát nyilván az a nő, akinek egy férfi támogatására van szükség, mint Dólára, az, az őt fogja választani, de az a nő, akinek nem, az nem fog férfit választani. Úgyhogy lehet Dóla férfi is, de hát sokkal-sokkal ritkábban hívják nyilván férfiakat Dólának. mert nincs meg a szülésélmény, és, és nyilván máshogy is tudja valószínűleg átadni ezt a dolgot a, a párnak mintha ő már szült volna. In every stone sleeps a crystal. Remember the shame when he used to say, man is the dream of the dolphin. civil rádió Krita hallgatják, a kedves hallgatók Lakatos Gyula vagyok, Bányai Géza és két-ketes vendég engem, bele Elikával és Hazai Melindával beszélgetünk arról az aktuális eseményről, ami Magyarországon ezen a héten folyik az ország különböző városaiban az jól emlékszem, 49 helyen van a hazánkban jelenleg különféle programok egy héten keresztül, és ez a program nem más, mint a születés és hete. És ezzel kapcsolatban kérjük a kedves hallgatóknak, hogy amennyi a vélemények hozzászólásaik van, nyugodtan tegyék meg, osszák meg velünk gondolatékat a 4890999-es számon, illetve a 0632289800-as számon, amelyre SMS-t is küldhetnek, a első részében a túlaságról beszéltünk, főleg ilyen gyakorlati, nagyon érdekes dolgok kerültek itt felszínre. Én azt szeretném megkérdezni, talán egy kicsit más, ebbe a témában egy más oldalra evezve, hogy beszéltetek arról, hogy mennyire emberi megbáltozik a kapcsolat, mennyire baráti lesz, sőt, nagyon intim lesz a dúla és a szülő édesanyja között a viszony, hogy mi van akkor például, amikor egy anyuka még nem tudja eldönteni, mondjuk, hogy meg szeretné tartani -e ezt a gyermeket, vagy nem. Tehát az elején van is kétségek, de már mondjuk elfogad egy dúlát, elmegy egy dúlához, hogy... Ugye akkor itt a dúlának a felelőssége, nem csak itt, egész végig a kilenc hónap meg utána meg a folyamat közösszülés hát tulajdonképpen hatalmas nagy erkölcsi felelőssége van, hogy egy másik embert, aki önként őt kiválasztva rábízta az életének egy nagyon fontos szakaszát, egy nagyon intim szakaszát, hogy milyen tanácsot, milyen ötleteket ad számára. Most akkor azt érdekel először, hogy volt már a te életedben ilyen, hogy például az abortusznak kapcsolatban kerestek, mert mind dúla, hogy most mit csináljak? Őszintén megmondom, hogy nem. Nem volt még. Tehát az a tapasztalat, hogy általában a dúlákat azok a mamák keresik meg, akik már várandósak, vagy készülnek a várandóságra, de szeretnék a babát. Tehát ilyen tapasztalatom nem volt. Talán lehet, hogy azért, mert úgy gondolják a kismamák, hogy hogy a dúla az, az a szülésnél is ott szeretne lenni, tehát az egész várandóságot, a szülést kíséri végig, és igazából nem ez a fő feladata, de nem elképzelhetetlen számomra, és lehet, hogy volt olyan kolléganőm, akit már megkerestek ilyen ügyben, engem még nem. Nem tudom, talán lehet, hogy ez ráérzés is volt, mert én személy szerint nem támogatom igazán az abortuszt, ugyanakkor el tudom fogadni azt, hogy bárki, ha úgy dönt, akkor, akkor megteszi. Én személy szerint ezt nem támogatom, ezt őszintén megmondom. Lehet, hogy ezért is talán ráéreztek a kismamák, hogy nem engem kell megkeresni ebben az ügyben. Tehát nekem még a 7 év alatt ilyen tapasztalatom nem volt, hogy valaki azért keresett volna meg, hogy ő el szeretné vetetni a babáját, és ebben segítsek neki. Arra szeretnék, hozzád intézek egy kérdés, konkrétan, de kérlek, hogy úgy vedd ezt a kérdést, mint általánosan kérdezném. Honnan veszed, tehát honnan veszi egy dúla azt a belső erőt, belső bátorságot, hogy azt gondolja magáról, hogy ő képes arra, hogy egy másik személynek ebben az eseményben, ebben a folyamatban hiteles, megbízható és garantáltan emberileg tökéletes válaszokat, meg ötleteket adjon. Bármint abban, hogyha nem szeretné megtartani? A nem, ebben az egész dúlaságban. Tehát, a szülés ok, mi, Miben gondolod az, hogy te, vagy bármilyen más dúla kvalifikált arra, hogy ezt megtegye. Hiszen egy másik embernek az életébe avatkozik be, nem csak fizikálisan, hanem főként, ugye, hogy beszéltünk, érzelmileg, lelkileg. És ugye talán ez a terület az, az ami sokkal fontosabb, mert hogyha érzelmileg, lelkileg elfogadják egymást, tehát megbízik az édesanyja, akkor tulajdonképpen a tanácsokkal, javaslatokkal, hát befolyásolom egy másik embernek az életét. Ahhoz ez, ez, ez kell egy a... Én úgy gondolom, hogy Egészséges önbizalom, sorban... hogy én azt mondom, hogy ezt be tudom vállalni, és ezt fontosnak tartom. Tehát egy ilyen, úgymond, majdnem egy hit, hit, hit, hitvallás, hogy egy meggyőződés, hogy igen, ez egy misszió nekem. Hát nekem, és gondolom a többieknek is, ez nem is munka, hanem egy hivatás, egy, egy szent hivatás. Mindannyian szültünk. Vannak olyanok köztünk, akiknek nagyon szép szülésélményeik vannak, vannak, akiknek nagyon kellemetlenek. Na most ez is dolgozik bennünk, hogy, hogy ha, ha szép szülésélményünk volt, akkor újra és újra szeretnénk átélni a szép szüléseket. Ha éppenséggel kevésbé volt szép ez a szülés élmény, akkor egy kicsit, pótolni szeretnénk azokat a elmaradt dolgokat, a szép szüléseinkkel, amiket kísérünk. És hát ez egy nagyon erős belső hit, egy, ez egy ösztönösen jövő hit. Én ezt nem is tudom, hogy hova tegyen, vagy hogy magyarázzam, ez úgy egyszerűen jön, tehát erre ráérez az ember, hogy igen, ez az én életfeladatom, ez az én életutam, nekem ezt kell csinálnom, és hát aztán a dúla képzésen ez ki is derül, hogy valaki erre alkalmas vagy nem. Nagyon sok dúla a dúla képzés után abba hagyja, és nem is csinálja, mert rájön, hogy ez, ez nem az ő útja. De akinek ez bejön, és, és ráérez ennek a, ennek a szentségére, az, az elindul ezen az úton, és, és egyre jobban belemerül, nem csak egy alap képzésünk van, hanem sokkal több ö, ö, ö, tovább képzéseken kell keresztül mennünk. Tehát nagyon sok mindent végig kell csinálnunk, amíg egy dúla igazán dúlának mondhatja magát, és itt ezeken a folyamaton keresztül kiderül előbb-utóbb, hogy valaki most tényleg erre a hivatásra termet vagy nem. Aki nem, az úgyis le fog morzsolódni. Aki megmarad viszont, akkor az valószínű, hogy neki lelkéből, szívéből jön ez a hivatás, és, és nem is kell megerőszakolnia úgymond magát ahhoz, hogy, hogy adja, hanem szívével és lelkével adja magát, és tud segíteni a kismamáknak. Én még reagálnék erre, amit kérdeztél, Ö, hogy szerintem ez egy sokkal-sokkal szelídebb dolog, Ö, mint amiket most mondtál szavakat, hogy befolyásolás, hogy tanácsadás, tehát ezek szerintem nagyon durva szavak, ezt nem így kell elképzelni, hogy egy dóla így segít, hanem, ö, hanem sokkal inkább a támogatás, meg a, a saját utamon való megerősítésről van szó. Tehát ő nem befolyásolni akar engem, nem, nem rátesz egy sínre, hanem amin már én megyek a saját utamon, ő mellettem áll, és megfogja a vállam, és segít ott menni magam erejéből, tehát itt nincsen ekkora erkölcsi felelősség, hogy ők, ők az anyukákat bármilyen irányba terelni akarnák erőszakkal. Pont ez a lényege, hogy egy, egy nagyon szelíd, inkább támogató jellegű, non-direktív, inkább a pszichológiához tudnám hasonlítani, hogy ahhoz, ahhoz fogható mesterség ez, hogy nem, nem befolyásolni akarom a másikat, hanem hanem csak támogatom, és abban, amiben, amiben ő van az ő saját gondolatvilágában, abban erősítem, hogy még jobban helytállhasson. Ez nagyon szépen hangzik, de azért felvetődik a kérdés, hogy nincs konfliktus helyzet soha a Dulla és az édesanyja között. Tehát mi van, hogyha az édesanyja, bocsánat, nem akarok megsíteni sem, csak általánosan mondom, hát mondjuk dohányzik, meg iszik, meg ez, meg az magam, de ő mégis úgy gondolta, hogy Dullával fogja ezt az eseményt végigvinni. Hát azért, ahogy itt az Erika beszél, meg ahogy én ismerem egy ideje, hát azért nehezen tudnám elképzelni, hogy ő nem próbálná megtenni azt, hogy, hogy szavakkal, vagy valamilyen módon jelezze, hát figyelj, a cigaretta, meg ital, meg egyéb, ezek valahogy nem, nem illenek a képbe most nem köztetek konkrétan kérdezem, hogy volt-e konfliktus, vagy van-e, vagy, vagy mit tudom én, én úgy látom, hogy harmónia az bőségesen van, hanem úgy általánosan, akkor például mit csinál egy túla? Mert ez szép, hogy mondtad, hogy támogatja azon az úton, de mi van, hogyha az út nem igazán a legtisztább. Legtiszt, uh -huh, uh -huh. volt, volt már ilyen mamám, ilyenkor azt szoktuk csinálni, hogy én elmondom neki, például mondjuk a dohányzásnak a veszélyeit ránézve, a babájára nézve, hogy, hogy ez miért nem jó Ezeket mind mind elmagyarázom, és utána viszont hagynom kell, az ő útján haladni, tehát a dúla nem befolyásolhatja a kismamát, támogathatja, segítheti, megadhatja neki azokat az információkat, amiből ő meríthet és vagy tanul, vagy nem tanul, de ha ő továbbra is amellett marad, hogy igenis dohányozni szeretne, akkor nekem ezt el kell fogadnom. Tehát ez az ő élete, az ő útja, én nem avatkozhatok bele az ő életébe, én akkor ezen az útján próbálom maximálisan támogatni, ahogy tudom. Az információt megadtam neki, de a döntés az övé. A döntés az nem az enyém soha. És nem vagy részrehajló soha egy olyan személy mint a Melinda, vagy egy olyan másik személy felé, aki mondjuk kiszik és doházzik közben? Az az igazság, hogy ha, ha, ha ez a kismama olyan helyzetben van, hogy neki már dollára van szüksége, akkor valószínű, hogy, hogy, hogy, hogy egy olyan élethelyzet adódott az ő életében, vagy lelkileg olyan ö, helyzetben van, hogy, hogy neki már az is nagyon nagy segítség, hogy, hogy mellette vagyok, akárhogy is, ha csak fogom a kezét, ha csak bátorítom őt, nagyon-nagyon sokat számít neki. Tehát nekem persze fáj a szívem, hogy, hogy ő dohányzik és esetleg iszik, de, de ha nem tudtam meggyőzni arról, hogy, hogy ez nem jó, akkor, akkor el kell fogadnom azt, hogy ez az ő útja, ez az ő tanulási folyamata, ezen végig kell mennie, és, és akkor ebben támogatom őt. Tehát nem támogatom, kísérem őt. Tehát nem támogatom, hogy dohányozzon, hanem kísérem őt. Tehát amit tudtam, megtettem, de csak ezért nem mondom azt neki, hogy nem vállallak el, mert te dohányzol. S van -e olyan eset, amikor visszautasítja a kapcsolatot, a dúl azt mondja, hogy nem. Így nem. Vagy pedig ez egy olyan fajta elkötelezettség, ami tulajdonképpen azért nem csak a mamának, hanem a lendő gyermeknek is szól. Persze, hát hogy Tehát, ne? hogyne, hogyne. <laughs> nem tud beleszólni. Sőt, sőt. Um, egyetlen esetben volt olyan azt hiszem, hogy, hogy visszautasítottam. Egyébként nem szokott lenni, pont itt egy abortussal kapcsolatosan. Üh, igazából még nem is alakult ki köztünk a kapcsolat, csak úgy keresett megkapásból egy kis mama, hogy, hogy ő el szeretné vetetni a gyermekét, és én ebben segítsek neki. És ebben az esetben nem. mondtam azt. Mert ez nyilván volt ellentétes hogy, a szándék. Igen, van. hogy én ebben, ebben nem tudok, tehát ehhez keresem más. De ezen kívül a 7 év alatt én még egyetlen egy kis már nem utasítottam vissza. Mm -hmm. nem? És egyébként mondjuk azt hiszem, azért ma még ez Magyarországon egy nagyon tudatos kör választása, hogy nullával. Ez az egész születéshetét, és csupa olyan nagyon tudatos ember hozta létre. Ez nem, nem, nem igazán olyan értemben vagy tömeges dolog még, hanem inkább, mint egy forradalmi kezdeményezés van jelen a társadalomban. Úgyhogy talán a kérdésem ilyen értelemben nem is lehet, hogy megfelelő, hogy az ilyen deviáns kismamák, akik isznak, dohányoznak, vagy kábítószereznek, hogy mi a jellemzőbb. Például a kábítószernek a használata, az, az mennyire mennyire van jelen? De lehet, hogy ebbe a körben nem igazán lehet ilyet találni, hisz, igen, hisz igen, igen, mondom, ez nem a... annyira általános, és azért lehet, hogy a kérdésem nem egészen helyén való. Én személyesen még nem találkoztam ilyen kismamával, amennyit tudok, hogy szerintem ők nem keresik meg a dúlákat. Hmm. Tehát én úgy gondolom, hogy ők, ők Tudom, nem azért kérdezem, hogy én ismerek olyan fiatal akik szültek is, akik erősen spirituális keresők, tehát nagyon, hogy mondjam, jó gondolkozás emberek ilyen értelemben, de mégis így vagy úgy rabjai a kábítószernek, mm -hmm. vagy, vagy legalábbis jelen van az életükben. Minden esetre egy ilyen kismama megkeres, akkor mindenféleképpen azt hiszem, hogy hogy ő, tovább kell őt küldeni, tehát szakemberhez, aki konkrétan tud ebbe segíteni neki, mm. mert igazából a dúláknak ebben nagy gyakorlata nincs, hogy mondjuk egy kábítószeres kismamát hogyan kell kezelni. Tehát <coughs> van rengeteg olyan szakember, ismerősünk, akik, akik pontosan arra vannak, hogy amit mi már dúlák nem tudunk megoldani, vagy nem a mi kompetenciánk, akkor továbbítjuk a kismamát, és ők segítenek ebben neki. Mm. A a gondolatmenetihez csatlakoznék, meg a te mondani valódnak összekapcsolom, hogy nekem az jön le, hogy akik mondjuk túlákat keresnek, azok bizonyos értelemben valamilyen lelki vagy spirituális beállítottságúak, vagy valamilyen útkeresőjök a világban. Tehát azt mondom, hogy, hogy nem teljesen földhőzrövat, matralista életszemléleten rendelkeznek, hanem egy kicsit máshol vannak. És talán ezért lehet, hogy a is mondta, inkább egy réteg, egy bizonyos kör a dólákat. Mennyire jellemző ez, hogyha erről van valami információ, hogy úgymond egészen föltözöl a matalista életszemleti emberek, vagy spirituális lelki, vagy nagyon vallásos emberek keresik meg inkább a dúlákat. Mert nekem úgy jön ki, mintha inkább ilyen spirituális területi igen, egyre inkább ezt veszem én is észre, hogy, hogy egyre több olyan kismamám van, aki valóban kicsit ilyen földtől elszakadt, és ilyen spirituális, meg természetgyógyászat, meg vegetáriánusok, meg ilyen jó meg egyre gyakrabban, és ez nagyon jó, ennek nagyon örülök, de természetesen az úgymond idézőjelben egyszerű, tehát földhöz ragadt kismamák is meg keresni. Kicsit könnyebb Együtt haladni nyilván azokkal, akik hasonlóan gondolkodnak, mint mi, de, de a földhöz ragadt kismamákat is ugyanúgy tudjuk kísérni, és nekik is nagyon sok segítséget tudunk nyújtani. De tényleg ez a tendencia, hogy most már így egy-két éve, ahogy figyelem én is, valóban egyre jobban az ilyen mamák keresnek, meg, akik hasonlóak, így lélek szinten, mint mi. Én azért egy kicsit így visszakapcsolnám ezt a dolgot a földhöz. Szerintem ne, ne címkézzük így föl azokat az anyukákat, akik dúlát keresnek, hogy ők elszálltak, és lila ködben lebegnek, és, és uh, teljesen különcök, hanem, hanem én ezt inkább úgy látom, hogy uh, hogy a természet, az anyaföld, a, a mi, mi ősi utunknak ahhoz való visszatalálás ez inkább, tehát ez épp egy reakció talán a túl civilizált és túl technokratizált világunkra, hogy a szülés és a halál és a, a gyógyítás ez mind-mind bekerült egy, egy fehér színű intézménybe is, és a technika uralja, és a beavatkozás uralja, ahelyett, hogy visszamennénk, hogy, hogy, hogy le a földre. Tehát én ezt inkább így így visszahúznám most itt magunkat, és hogy ne ígyjük már azt, hogy ez egy ilyen nagyon elszállt, különc intellektuális dolog. Ez egy nagyon egyszerű, nagyon ősi, nagyon természetes dolog, amihez most segítenek minket visszatalálni, és nem még jobban elszállni, hanem, hanem épp, hogy az ősi gyökereinkhez visszatalálni, amit az utóbbi száz évben sikeresen így elvágtunk. Én ezzel teljes mértékben egyetértek legfeljebb nem jól fogalmaztam ezt a föld, földszőzalgottság vagy elszállás kérdését, de az én tapasztatom szerint, hogy akik a mai világban egy kicsit már, tehát ezt a folyamatot szeretnék követni, az eredeti természetes, azt már úgy bélyegzik meg, lehet, hogy nem jó szó, mind aki már valami spirituális, meg egyéb. Tehát annyira eltávolodott az ember a természeti, természeti törvényekkel való kapcsolatban, a természeti vagy magad igen, a természeti harmóniából, hogy most már a mai világban, hogyha valaki egy kicsit szeretne arrafelé felé és az eredeti e, harmóniát kicsit visszahajtani, sajnos azt kell, hogy mondjuk azt mondják rá, hogy furapók, vagy spirituális berültársa, vagy vallási, vagy sok esetben azt mondják, hogy szó ő zizi, mert nem a, nem, a, nem a világban él, hanem fellegekben, meg, meg egyébekben, mert hát annyira materialistává vált a világ. Hát vegyük például a vegetarizmust. Ugye? Hát hatalmas nagy ö, ö, csata, meg ellentábor, meg minden van arra, hogy, hogy valaki egy édesanyja hogy úgy dönt, hogy vegetarizmus étlet ad már a méhen belül lévő gyermekének, hát akkor aztán nem tud meg, hogy milyen Ugye, hogy ezt nem kapnak, azt nem, azt meg a mindkét közben, emberiség történelme, ez millió ember itt született meg, születik manapság is. Oh, És ugye, hogy egy vegetálányos anyuka megy, az már furán néznek rá. Mi van a dullaságnál, amikor mondjuk egy vegetális dulla, ugye nem vegetálányos anyuka, az ugyanúgy, mint a ciké, meg a kábítószer, tehát hogy Támogatja, hát elfogadja? Nálunk összhangban van, igen, mert Melinda is, meg én is vegetáriánusok vagyunk, de hát azért ma még nagyon kevés a vegetáriánus kismama. Tehát, hogyha ez alapján szelektálnék, akkor azért nem sok kis lenne szerintem. Én abszolút ezt el tudom fogadni, hiszen valamikor én is ettem húst, és akkor én is azt úgy gondoltam, hogy az úgy jó. Tehát ő még nincs azon a szintjén, hogy ő ezt elfogadja, és ezzel semmi probléma nincsen, majd, majd el fog érni talán valamikor oda. Úgyhogy ez mondjuk nekem nem probléma egyáltalán, ha valaki húst teszik, ugyanúgy kísérem. Viszont itt visszatérve még egy mondatra, tehát pont az, hogyha ha valaki olyan nagyon spirituális és úgymond idézőjelbe elszállt, pont ezáltal fog szerintem visszakerülni a gyökereihez. Tehát ez segít neki abban, hogy vissza tudjon kerülni a gyökereihez. És ez fordítva is igaz, hogy aki, aki nem nagyon gondolkozott még az élet mondjam, milyen spirituális távolatain, az Azáltal, hogy a természet folyamatait ilyen módon most tanulmányozom. Most így megpróbálom így megfogalmazni, mert én úgy érzem, hogy ez a dúlas, dúla segítés, ez segítheti a kismamát ahhoz, hogy fölismerje, azt, hogy valami nagyon különleges, a dologban vannak, a közepén van egy, egy, a természetnek egy különleges, hogy mondjam, működése, az, aminek ő részese, ahogy a teste működik, ahogy kapcsolatba kerül olyan finom dolgokkal, amiket esetleg észrevehet, és ezeknek a ebből levonható, hogy mondjam, következtetések ezek meg túlmutatnak a, a hétköznapok. Kis dolgain, tehát inkább egyfajta spirituális ráeszméléshez segítik az embert, hogy ez, ez, ez igaz egyáltalán. Előfordulhat. Tehát, hogy fölfedeznek teljesen. olyan dolgokat, amitől másképp látják a világot. Igen. Így van, így van. És hát nem mindegy, hogy egy nő hogy éli meg a szülését. Tehát, hogyha ha egy szerencsés csapatot összetudtunk hozni, és van ott egy jó orvos, egy jó szülésznő, vagy bába, és egy jó dúla, akkor lehet egy olyan spirituális élmény a szülése számára, amit életében nem is tudott elképzelni, és soha nem tapasztalta meg, és pont ez fog segíteni neki abban, hogy, hogy kicsit így kimozdul és kilendül abból a, azokból a hétköznapokból, amit, mm -hmm. amit eddig élt. Tehát, hogy ne? És még egy, ez még nagyon praktikus kérdés, de a, a, a, a várandóságnak, meg a szülésnek vannak olyan hát, kellemetlen oldala is, tehát ami fájdalommal, vagy rosszul léttel jár hogy ezekben mennyire tud segítséget nyújtani, vagy mennyire lehet ezeket természetes módon minimalizálni. Tehát magyarul, hogy ne, ne fájdalommal, ne legyen akkora fájdalom maga a szülés, vagy a, a rossz amik érik, azok nem tudom, mivel egyensúlyozhatók, vagy igen, meg kivitthetők esetleg. Hát ez egy fő feladata a Dúlának végül is. Ezt Ezt tanuljuk hónapokon, éveken keresztül, ezért kezdtem így a mondandómat, hogy a természet szelit gyógyító erejével tevékenykedünk de hát a várandóság alatt is jelentkezik ugye rengeteg probléma, hány ingerek, rosszul létek, magas vérnyomás, sorolhatnám. Tehát ezeket mind-mind először nyilvánvaló orvosi felügyelet mellett, tehát mindig azt mondjuk, hogy először nézze meg őt az orvos, és akkor az orvosi felügyelet mellett mi pedig segíthetjük ezt gyógynövényekkel, vagy illólajokkal, vagy homeopátiával, ami éppen aktuális és hát a vajudás alatt, meg, meg hát ugye a fájdalomcsillapítás a fő-fő feladatunk, és hát ott is hatalmas a repertoár, hogy, hogy mivel lehet csillapítani természetes módon, mielőtt még durván be kéne avatkozni, mondjuk egy epidurális érzéstelenítéssel, vagy mm. valami mással. Úgyhogy ez a dúlának a fő feladata, így van. Meg hát utána a gyermekágyban, hogy beindul-e a tej, nem indul be, természetes módon indítsuk be a tejet, mm -hmm. és ne... ne Mesterségesen Itt valami. Nincs, hogy mondjam, ellentét mondjuk a védőnővel? Vagy a védőnök Öm, is tejpártiak most már inkább szoptatás. Most már egyre pártiak. inkább szoptatás pártiak. Mm. Védőnője válogatja, van nagyon sok nagyon nyitott védőnő, sőt, van most már olyan védőnünk, aki a Dúla képzőt is elvégezte, mm. és Dúla is, és védőnő is. Sőt, ilyen orvosunk is van már, hál' Istennek. De, de néha van egy-egy védőnő, aki még zárkozott ebben a témában, de nagyon jó, hogy most már ugye az internettől kezdve annyi féle helyen tudnak érdeklődni a kismamák meg hogy egyre több kismama már nyitott, és keresi azokat a, azokat a kiskapukat, vagy azokat az embereket, akikkel ö, meg tudja ezt valósítani a saját várandóság a szülése alatt, és, és mindent meg fog tenni azért, hogy, hogy megtaláljon minket, mert ő ezt így szeretné végigcsinálni. És, és ebben támogatjuk maximálisan. Melinda, két gyermeked van. Mindkét gyermek így született? Nól Igen, háborítatlanul született mindkettő, és természetes úton mind a két esetben Erikával fölvettük a kapcsolat, tehát meg se szakadt. A második várandóságomat is követte. Egy kérdés, viszont... ez nagyon fontos, hogy miért kellett még egyszer, tehát mennyire Hisz egy csomó mindent megismert az első szülése kapcsán, akkor mennyiben volt más a segítség mondjuk a második alatt? Hát itt a jelenléte, meg a személyének a fontossága az, ami nekem biztonságot adott, mm -hmm. és tudtam, hogy ezúttal is szükségem lesz rá, hiszen kórházban szültem, ami nagyon sok veszélyt rejtegetett magában, nekem legalábbis, így lelki értelemben, és szerettem volna, hogyha van egy jó kis védőpajzsam, aki ott támogat engem, de annyiban speciális az én helyzetem, vagy a mi helyzetünk, hogy a második szülés az annyira gyorsan zajlott, hogy, hogy Erika le is géstek, úgyhogy ő már csak a kész, megszületett babát üdvözölhette itt a világban. De még az orvos is lekésztek. De még az orvos is lekésztek. Akkor végül is ez, ez egy termély, teljesen volt. Igen, ott volt. ott volt. Anyuka, igen, ez természetesen és természetesen Mennyivel lett neked több az életed érték ön szerint, hogy az Erika belépett ilyen értem az életedbe. Hát abszolút, nekem ez a Hát én laikus mondjuk szerepjáték, én vagyok. Zsuzsika, a barátnőd, és azt mondom, hogy hát figyelj, babát várok. Hallottam, te így csináltad. Mivel győzném meg, hogy hát, Zsuzsika, akkor te is menjél oda? Semmivel sem akarnám meggyőzni, mindenki maga választhat. De azt el tudnám mondani, hogy, hogy nekem mit jelentett, meg mit jelent az, hogy dúlát fogadtam. Um, igazából egy, egy nagyon nagy segítség, a, mert hiszen ő a kórházi személyzet, és köztem egy, egy nagyon fontos átkapcsoló, vagy egy nagyon fontos áthidaló személy tud lenni, aki a, a, a védelmemet szolgálja, és a biztonságérzetemet növeli egy olyan helyzetben, ahol egy, egy kórházban, egy kor teremben uh, Halloweenre vetköztetve, tulajdonképpen <coughs> egy ilyen betegségtudatot kell kivédenünk, hogy nehogy, nehogy azt érezzem, hogy, hogy én ott egy betegként vagyok felvéve, hanem ez egy nagyon egészséges, nagyon természetes, nagyon szép folyamat, amiben, amiben vagyok, és hogy ő ebben, ebben támogat engem. Illetve ha bármi közbejön jön, és, és nem orvosi feladat, akkor ő azt tudja, tudja kezelni, tud segíteni, tud tanácsot adni, tud... És kötelező volt mindkét esetben kórházban menni, vagy fel sem például az otthon szülés, hogy ilyen szülő otthonban valószínűleg. Az én választásom, a férjemmel közös megbeszélés alapján. Mi így szerettünk volna egy tulajdonképp otthon szülés jellegű szülést, de kórházi környezetben, tehát biztonságban, ha beavatkozásra van szükség, de olyan személyzetet választottunk, akik abban segítettek, hogy minél kevésbé avatkozzanak be, tehát mind az orvos, mind a szülésznök személye olyan speciális szemléletű emberek, akik nem Igen, avatkoznak. Én a dúla segít abban is, hogy olyan kórházat válasszon valaki, ahol ez harmonikusabban fog működni. Igen, hát elméletileg a Dula az nem igazán ajánl kórházat vagy orvost. Mégis az a tapasztalatom, hogy egyre több kismama keres meg úgy, hogy vagy volt már egy előző szülés élménye egy nagyon rossz kórházban egy nagyon rossz orvossal, és oda semmiképp nem akar visszamenni, és nem ismer senki mást, vagy pedig már eleve úgy kezdi a várandóságát, hogy egy nagyon szép helyen egy szép háborítatlan szülést szeretne és mivel hát pont a Dula az, aki, aki szinte Budapest összes kórházát ismeri, hiszen sok helyre járunk, sok orvossal megismerkedünk, tehát én vagyok az, aki tudom, hogy na ez, ezen a helyen milyen szüléseket szoktunk kísérni, ezen a helyen milyen szüléseket, leülök a kismamával, megbeszéljük, hogy neki milyen kívánságai vannán, vannak, és akkor ennek következtében van egy jó pár orvos most már szerencsére, akikkel tudom, hogy bíz, bízhatunk bennük, és, és biztosan, vagy nagy valószínűség igen, ha nem jön közve komplikáció, akkor tényleg betartja a szavát, és egy szép háborítatlan szülésünk lesz. Éppen ezért én szoktam ajánlani orvost is, és kórházat is, de soha nem egyet, hanem mindig azokból kérem meg a kismamát, hogy személyesen találkozon és válassza ki a neki legszimpatikusát, legmegfelelőbbet. Tehát végülis a döntés az az övé, nem én kényszerítem rá, hogy ő melyik kórházat válasza, de szerintem ez nagyon fontos, mert annyira el vannak veszve a kismamák, tehát annyi lehetőség van, hogy ő most hova menjen, kit keressen, mikor senkit nem ismer. Én viszont rálátok, mert ugye rengeteg És ez járok. egy bizalmi kapcsolat. És ez egy bizalmi és kapcsolat. ebben a korban az ember nem szokott még kórházakba járni, úgyhogy nincs tapasztalat. Igen, nincs tapasztalat. Igen. Így van. És ez, ez szinte, mondhatnám, 99%-ban be is jön. Tehát az a kis csapat, akikkel mi már rendszeresen együtt dolgozunk, és nagyon gyönyörű, háborítatlan szüléseink vannak. Ide ha ajánlom a kismamát, általában ez, ez be is szokott jönni, hogy egy nagyon szép élményünk van közösen. Hát én eddig is fontosnak tartottam, és egyet értettem ezekkel a dolgokkal, amiket most megbeszéltetek, de most meg is erősítettetek ebben, hogy milyen fontos és a kedves hallgatók számára is csak ajánlani tudom ezt a lehetőséget, hogy jó alaposan gondolkodjanak el, ajánlják esetleg azon ismerőseik számára, vagy maguk számára. Itt a születés hete programokon pedig találkozhatnak is személyesen. Igen, de. igen, ezek a dolgok Van a honlapjukon rengeteg program, illetve az is egy lehetőség, kedves hallgatók számára, hogy amennyiben kérdésük van, hozzátok szeretnének több információt jutni, vagy valamilyen kapcsolatot fölvenni, úgy megtehetik. Ezt itt a rádión keresztül írhatnak e-mail-levelet a govinda-kukat-civilradio.hu illetve ezt a műsort két hétig meghallgatják a rádió archívumában, és azután pedig a www.veg.hu oldalon megtalálhatják a Kréta körműsorát, műsorát hallhatólag bármikor. Nagyon szépen köszönjük, hogy velünk voltak, köszönjük szépen, hogy eljöttetek, kívánok minden több ilyen lelkes dulát és ilyen sok lelkes élesanyad, aki ezt válaszza. Köszönjük a kedves hallgatóinknak, a viszont hallásra két hét múlva jelekezik a Kréta Kör